L'atur és un dels càncers de l'economia espanyola. Amb les últimes dades disponibles de l'EPA es mostra una certa recuperació de l'ocupació. El nombre d'ocupats es situa en 18,5 milions i creixen 478.000 persones en els darrers 12 mesos. Els aturats superen els 4,3 milions i la taxa d'atur es situa lleugerament per sota del 19%. En l'últim any, l'ocupació ha pujat en tots els sectors, els serveis... 407.000 ocupats més. En l'agricultura, 34.000. a la construcció, 24.500. I en la indústria, 12.400. Per comunitats, les majors baixades trimestrals de l'atur es donen a Catalunya, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana. El nombre de salariats s'incrementa al darrer trimestre en 216.000. Els que tenen contracte indefinit disminueixen en 29.000, mentre que els de contracte temporal augmenten en 246.000. La taxa de temporalitat puja fins al 27%, la xifra més alta, des de finals del 2008. Per edat, tots els grups d'edat presenten descensos de l'atur al darrer trimestre. Els majors descensos es concentren en els trams de 25 a 54 anys, 199.000 aturats menys, i de 20 a 24 anys, 44.000 menys. Resumint aquest vall de xifres, el nombre d'aturats registrats a les oficines d'ocupació es va reduir durant el 2016 en una suma rècord de 420.487 persones. Altrament, la Seguretat Social va guanyar 540.655 afiliats, el major increment de l'última dècada. Els números avalen, per tant, parcialment els avenços que va introduir la reforma laboral del 2012 i fins aquí l'evolució positiva de l'ocupació. Com a febleses i aspectes negatius, en calen destacar tres. En primer lloc, la precarietat continua sent massa elevada. La reactivació de l'ocupació es basa en contractes temporals i no indefinits. Només el 7% dels 1,7 milions de contractes signats al desembre van tenir caràcter indefinit. La temporalitat és un problema que cal reduir. Ara mateix hi ha més afiliats a la Seguretat Social que el 2011, 2010 o part del 2009, però, en canvi, la recaptació per cotitzacions socials és més baixa que en qualsevol d'aquests exercicis. I així no podem mantenir el sistema de pensions. En segon lloc, la taxa d'atur del 19% continua sent massa elevada. Si quan el PIB creix vigorosament, per sobre del 3%, no som capaços de reduir més l'atur, és que tenim un problema greu d'estructura productiva. Ens fa falta molta més indústria, molta més tecnologia, els nous llocs de treball temporal són de baix valor afegit i es situen majoritàriament en el sector serveis. En fase de desacceleració, es destruiran amb la mateixa facilitat en què s'han creat. I com tenim un problema de model productiu, tenim també un problema de distribució territorial de la Tur. La Tour de Catalunya és del 14,6%. El de Madrid, 15% vos comunitats amb règim foral, Euskadi, 12,8%, Navarra, 12,4%. Aquestes xifres de tur moderades contrasten amb les d'Andalusia, 28,5% i Extremadura, del 25,6%. La mesura social més efectiva, més justa per sortir de la trampa de la pobresa és el treball i el creixement. Si resulta que el règim polític destrueix els correctes incentius a l'ocupació i perpetua un modus vivendi consistent en l'accés permanent a subsidis públics, és que tenim una mala peça al taler. Així no es corregirà mai l'atur, sinó que es convertirà en un problema crònic i dual, convivint territoris amb xifres d'ocupació molt dispars. I per últim, en tercer lloc, cal reincorporar al mercat de treball un col·lectiu creixent de persones que l'han abandonat per desànim i frustració. D'una població en edat de treballar a Espanya superior a 31 milions de persones, només 22,8 milions són actives. Ja sigui perquè treballen, 18,5 milions, o perquè estan buscant feina i estan aturades, 4,3 milions. O els restants, 8,2 milions, estan fora del mercat laboral. Alguns d'aquests 8,2 milions són estudiants, però molts formen part del col·lectiu Nini, que ni treballen ni estudien. És imprescindible recuperar aquest col·lectiu, que no consta ni a les xifres de treball ni a les d'atur, i reincorporar-lo en la població activa i al mercat laboral.